To što si praktikoval cijeli svoj život a mnohu vjeru, bio odpokoran, žurio sa pogodno s vrtim vjerom i tudi pri kraju svojga života se ostavio. Znajte, tu neće ništa koristiti. Znajte, je tvoja druga djela, nakako bila ogromna, nakako bila mnogobrojna, neće koristiti sve dok svoj život ne skončaš nad jednostavnika ženaka. Poznat vam je hadisa od Allah, evren sludar djelba od djela. Opasan hadisa, kdo ži hadisa pred kraj, kde sa se spomnie, da će vlip ľudik pojde činiti diala stanovnika žena ta celi svoje život. Zatim će pred krajev spokažu doka početi činiti diala stanovnika. Vatve im uvidite na to. Zato a Lohu poslanika nevi slova prosa. Najbolja Lohu strašnika. Majora vrani poslanica. Jedna od nehovih najčaštijih dolari bila, Ulog mi na jednom kaliju veliku lukat srbit kani da je učin. Ulog moj, odi koji je okričeš ljuska srca, učisti moje srce u tvojoj vjeri, na svoj vjeri. Malo neko od vas da je danas polučio ovu To ima naš kako? Ame. Ne sa zavrniti. Ame. Allahuma ja mutarli, veliko ljudska srca učesti moj srce u tvojoj vjeri. Allahuma saj, ali i salatu sa nam. Je dobio kome su bili oprašteni predvodnih rijezi i eventualnim jasnim rijezi koji je učinio. Oprašteno mu bilo svet, ali jednom nego i nečešnji dobar, gdje Zato trebam da mi mojte Allah subhanu ne razli postojenost. Od na tome, da su došli ashabi i da niko se može porediti sa imanama ashaba, jer uvek na one osmanalije, bilo kojega ashaba nema, ali se došli i pitali posanika ono, ali i sa obisom, zaš se bojiš za nas, povjerovali smo u tebe, izgledimo te. se bojiš da ćemo skrenuti iz pravog puta kaj režava ovo teista srca između tvala ovo prstavlja? Ja u ovom kreću Zato nije džavak. Danas je obave za svakome od nas na imenje preučiti sedamnaiz puta slovo Lufatih ali usluji 1.7.1. Tako se pravdi Bajajaj. 2.7.1. 1.7.1. kod nas je pravodi manjkarin prijevodov. Uputi nas na pravi put, ne. Već sačuvaj nas na pravom putu. Učvrsti nas na pravom putu. Gdje postoje dvije vrste uputje. Hidajte hidaj to delave i hidajte to, hidaj to, to vijek. U putu sada puti te neko na pravi put, da ti kaže gdje pravi put, koji je pravi put, ti te nisu nekako, a pravi put. Ali da te neko zadrži na pravnom putu, počusti, održi i sačuva na pravnom putu, to može samo odkevrati. I poditi te mogu mnogih, ali održati na pravnom putu, može jedino Allah suštom na ovu Zato danas nekoliko puta učinimo i na svjerovnom nas na pravnom putu. Učestiti nas na pravnom putu. I ne se zavaravati da ako smo sada vjernice i da ćemo tako, tako skoncati, to niko od nas ne se na Buharin Sahih, Kazinan je i Hadis od kojeg koža se vjerni koje vjernice ježi. Čovjek koji je bio kršćen, prihodio islam, bio pisar o objave, pisao Allahove riječi, pisao Kortan Kelly iz pletnikih usta o obo kusani karihisa urat usan na uchi us ure elbeqara iha imarana iz usta o obo kusani karihisa usan ki upisao jele na us laminita koye na obo kusani karihisa vaki je košen kodisu usahiru imam ufari imam ilotan kumilisi imam ilotan Že sebi za damca, to je li po završnicu. O mihovi. O mihovi. Pa nakon što je umro, ukopali suda, pa ga je zemlja izbacila na površini. Prvi kan. Posle rekli o njegovu Mohammeda i njegovih prijatelja, krijevo im je bilo što je napustilo njegovu nemožiti sebi. Za to terba, čejezko da bodojejo našoj prakci. Na Serbiu, kogo to, Jezus mogaovala obovojnę Janu, kaži ber u drugi serbi tekan di Jarevi. Ono môj, otikuj okrecieš ludzka serca u českimi sece